Ismerősek voltak a karakterek? O'Neill Ezredes, Samantha Carter... Igen, szoktatok Stargate-et nézni? Na, aki szokta ezt a jó kis izgalmas science fiction sorozatot nézni a televízióban, egyébként csak egyet érteni tudok a választással és az illető ízlesével, az nagyon fog örülni annak, hogy a négy fő karaktert megszemélyesítheti túl egy játékban, méghozzá a Stargate SG-1 Alliance címűben. Amint látszik, ez egy shooter. Ne szépítsük, lőni kell mindenre, ami mozog. Ugye a legfőbb ellenfelünk maga Anubis lesz, akit már a sorozatban sem nagyon szerettünk, hát pedig a szép fiúnak képzeli magát, csak szerintem kicsit túl sok zseli esett a fejére. Lényeg, ami lényeg, hogy négy fős csapatban nyomulunk, a négy fő karaktert személyesítjük meg a filmből. A játék legnagyobb érdekessége az, hogy nagyon csapat Együttműködésre épít, olyannyira, hogy online is kooperatív módban játszhatunk. Tehát, hogy mind a négy karakterünkkel, akit a fi filmből is ismerünk. Mindenkinek másfajta speciális tulajdonságai vannak, mint ahogy ezt meg a nyíven keresztül megszoktuk, hiszen 97 óta megy ez a sorozat 9, 9 különböző fejezetet ért meg. Élt meg mind a mai napig. A történet nem kapcsolódik fizikailag egyik részhez sem, ez egy teljesen új sztori. A játékot készítők úgy határozták ezt meg, hogy aki szereti a sorozatot, az is találni fog benne érdekes új elemeket, aki pedig soha nem játszott vele még, vagy soha nem látta még a tévében, az sem fog csalódni, és könnyen fel tudja kapni a történések fonalát. Akinek nem tetszik ez a kooperatív mód a gép ellen, az 16 fős deszmatch is részt vehet, mert én azt nem nagyon preferálom, Megmondom nektek őszintén, hogy a filmsorozat mellett ez a kooperatív mód az, ami főleg egy ilyen MMORPG-n felnőtt embernek, mint én, a csapatos küldetés talán a legjobb. Főleg akkor, ha ennyi különböző opciónk és lehetőségünk van. Jó kis móka lesz ez a stargate balhé. Mindenkinek jó szórakozást kívánok hozzá.